Prvaj línii Pekný večer, milí poslucháči, slobodného vysielača. Máme tu reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví a, pozdravuje, teda zdraví a pozdravuje Michal Albert. A budeme sa dnes rozprávať aj o aktuálnej politickej situácii jednak na Slovensku a čiastočne aj vo svete. Budeme sa rozprávať so slovenským ekonómom a analytikom, ktorý pôsobil aj ako poradca ministra financií Ešte nedávno tiež ste boli vlastne v rade vlády pre neziskové organizácie. Pred nedávnom sa udiala udalosť. O to tej nám poviete možno aj viacej. A tiež ste pôsobili aj ako teda generálny radca na ministerstve financí. To som spomínal. A boli ste predsedom Inštitútu sociálnej demokracie a členom rady vlády Svr. pre neziskové organizácie. To som tiež spomínal. Som rád, že prijal pozvanie do dnešnej relácie Martin Halás, dobrý večer. Dobrý večer, prejem vám pekne, ďakujeme za pozvanie. Pozývame aj poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo 15. apríla 2025 od 21.30. Všetci tí môžete písať svoje otázky, postrehy, komentáre, pozdravy na studiozavinačslobodnyvysielac.sk prípadne využiť zelené tlačidlo Otázka do štúdia a môžete aj telefonovať do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 a skutočne vyzývam, pozývam vás, aby ste sa, sa pridali do tejto, verím, že pôdnej zaujímavej diskusie. Tém máme viacero, ktoré by sme chceli prebrať aj otázok. Uvidíme, čo všetko stihneme a samozrejme poslucháči, keď napíšu, tak budú mať prednosť. Začneme ale tým, čo som ešte pri tom úvode nespomenul, že teraz sa venujete rozbiehaniu alebo spolupráci pri rozbiehaní občianskeho združenia Právo na pravdu, ktorého, ktorého hlavnou, hlavnou tvárou je Zoroslav Kolár, ktorý bol aj nedávno u nás. A vy teda idete na túto cestu zatiaľ občianského združenia, ale mnohí očakávajú, že to bude aj politická strana. Ako som počul, veľké množstvo sa ľudí už aj prihlasilo, asi ešte aj bude prihlasovať aký zatiaľ z toho máte pocit, respektíve druhá podotázka, chce sa vám do toho ísť? Chcelo? Tak to nie je otázka, či chcelo. Ja si myslím, že Zoro Kolár je človek, ktorý má víziu, víziu pre Slovensko. Myslím si, že aj tie skúsenosti, ktoré on prináša a tie naše každodenné diskusie ukazujú, že má ešte čo on ako človek, slovensku povedať a preto som veľmi rád, že sme sa dali spoločne na túto cestu. Prvého štvrtý e, vlastne záložil Zoroobčanské združenie právo na pravdu. Myslím si, že možno všetci, ale teda dúfam, že všetci vaši poslucháči už dlhší čas sledovali a sledujú jeho videa. To bol jeden z tých dôvodov, ktoré ma vlastne oslovil, aby som ho oslovil, že by som teda veľmi rád e, pomohol s tým, aby sa to občanské združenie nejakým spôsobom rozvíjalo. Tá spätná väzba bola fantastická, Zoro to spomínal, že sa nám vlastne v priebehu 48 hodín prihlásil na stránku wwwprávo 2000 ľudí, 2000 ľudí, ktorým sa chcem veľmi pekne poďakovať, že teda dali takýmto spôsobom dôveru Zorovi a Tie námety a tie témy, ktoré nám ľudia píšu, tak tie sú, musím povedať, úžasné a fantastické. A ja sa už veľmi teším, keď dúfam teda v krátkom čase uh, začneme chodiť reálne medzi týchto ľudí, začneme si s nimi podávať ruky a diskutovať o tých problémoch, ktoré ich trápia. Takže potom až pri tom podávaní rúk sa postupne bude kreovať možno to, nejaké zloženie nejakých možno poradných orgánov, alebo potom neskôr, ak sa dostanete, ako možno politická strana, možno do vlády, tak možno aj nejaké zas, zastúpenie na rôznych ministerstvách a tak ďalej? No, toto by som až takto nepredbiehal. Stále sme občanské združenie, ktoré funguje v podstate dva týždne, aj keď teda hovorím, že tá podpora Zorovi je úžasná, ešte raz znova veľmi pekne ďakujem my sme v tom prvotnom dotazníku ktorý teda si aj viete pozrieť na stránke www.právonapravdu.sk tak tam vlastne dávame možnosť každému v rámci Slovenska vyjadriť svoj záujem že či sa chce podielať nejakým spôsobom v rámci občianskeho združenia ako dobrovoľník či nám chce pomáhať s programom v ktorej oblasti a podobne musím povedať, že väčšina tých ľudí sa nám hlasia do tej jednej a do tej druhej kategórie, čo je výborné a znova hovorím, tie, tie spätné väzby sú vynikajúce z toho pohľadu, že naozaj mám pocit, že dnes ľudia chcú byť vypočutí, že tých problémov je naozaj veľa. A ja verím, že sa nám teda v krátkom čase aj podarí prinašať nejaké riešenia. Chceme to pravda, že robiť so všetkými tými, ktorí sa nám ozvali. Čiže ak by ste ešte mali chuť a záujem, určite sa zoroví ozvite, a my teraz v krátkom čase budeme ešte teraz pred veľkou nocou robiť jednu takú nejakú aktivitu, ktorú teda vo štvrtok ešte zoro predstaví. A tie témy, ktoré máme, a to by som možno tým aj nejakým spôsobom začal, tá téma, ktorá najviac rezonuje od ľudí je nejaké nedoriešenie tých kryút a to všetko, čo sa stalo počas tých rokoch 2020-2023, Uh, zachytili ste teraz tú aktivitu to boli tie, tie covidové amnestie ktoré boli vlastne po roku a pol vládnutia čiže za mňa veľmi neskoro ale tie covidové amnestie to taký by som povedal nejaký malý výkrik do tmy, pretože my sme tu mali veci typu ako obmedzovanie slobod hej, ľudia nemohli možno chodiť do práce niektorí si nakupovať niektorí uh, prišli o prácu niektorí prišli o prácu presne ľudia boli prenasledovaní za svoj názor, alebo za to, že vôbec vyjadrili svoj názor, boli vypínané média. Ak si zoberiete, že Národný bezpečnostný úrad vypol médiá, slobodné média, ktoré vlastne šírili tú pravdu, tak s týmto sme sa naozaj do dnešného dňa určite nevysporiadali a o tom dúfame budeme hovoriť. Ale ja to celkovo nejak tak vnímam, že je tu taká veľká nejaká spoločenská trauma z tej, tej pandémie a z toho obdobia 2020-2023. A toto bude vec, ku ktorej sa určite aj zoro, aj teda my v občanskom združení práva na pravdu budeme vrácať. A chceme nejak ako keby systematicky s týmto pracovať, pretože tých problémov nám tu zostáva veľa a ja to stále beriem tak, že viete, to máte ako v nejakom vzťahu, že keď si nepoviete tú, tú pravdu, čo sa vlastne udialo, tak človek ide s takou zášťou ďalej a s takou nejakou žočou bruchu. A ja to tak aspoň vnímame podľa tých spätných väzieb, ktoré máme, že ľudia sú naozaj kvôli tomuto veľmi nahnevaní. A myslím si, že je to jedna z hlavných vecí, ktoré teda chceme nejakým spôsobom riešiť. A toto, čo práve teraz hovoríte, tak súvisí vlastne aj s takou prvou otázkou, ktorú som vám chcel položiť, keďže sa nazývate právo na pravdu. Lebo to asi aj súvisí s tým, že tú pravdu nám niekto zatajuje, respektíve, že v tom systéme existuje nejaký mechanizmus na to, aby sa tým ľuďom nedostávalo tej pravdy, alebo aby sa nejakým spôsobom prehlušovala nejakými zastupnými témami. Čo je možno podľa vás ten najväčší mechanizmus, ktorým sa bráni prístupu občanov k pravde? Tak, tak ako sme hovorili, ja som veľmi rád, že tu sedím, to je najmä to, že si môžeme hovoriť slobodne to, čo si myslíme, a že aj na druhej strane je ten posluchač, to znamená, že sa to niekde aj dostane. A tu sa vlastne vrátim k tomu, ak si zoberiete, ako dneska fungujú tie, tie médiá, ktoré sa nazývajú mainstreamové, ak si zoberiete, aký tam pracujú redaktory, aký je vlastne záujem o, týchto redaktorov o, nejakým spôsobom hovoriť obe strany tej mince, alebo teda šíriť naozaj to, čo si ľudia myslia, a nie to, čo by si mali myslieť, keď som išiel sen k vám do štúdia, tak som pozeral jednu debatu na trojke, ktorá bola o mimovládnych organizáciách a ona, tá debata bola kultivovaná, ale celý čas tam za ňou svietil taký obrovský transparent z toho protestu, kde bolo teda napísané na obrovskom takom plagáte, že nie je ruskému zákonu. A toto máte presne taký naratív, že vy môžete tisíckrát niečo vy, vyvrátiť a tisíckrát môžete niečo povedať, že to nie je pravda. Tie médiá hlavne väčšina tých novinárov a teraz nehovorím o slobodných médiách, ale tých, ktorí sú akože mainstreamoví, tak oni si stále budú húst a tvrdiť svoje. Vidíme to stále, to čo sa dialo počas tých rokov 2020-2023, že tie médiá a následne aj tí politici, bojujú tým, že dehumanizujú, že osočujú tých svojich protivníkov, že ich označujú za mafiánov, vrahov a, a potom sa čudujú, že tá spoločnosť je rozdelená. Takže ja som veľmi ráda, Jedným z tých hlavných bodov, ktoré, ktoré teda na to, čo si sa pýtali, že pravdu chceme robiť, je to, že tá naša predstava je, že naozaj tie, tie slobodné médiá, nebudem ich ja volať určite alternatívne pretože vy ste slobodné médium takisto ako vaši kolegovia musia dostať a mali by dostať podstatne väčší priestor to čo tu vidíme ale napríklad dnes zo strany vládnej koalície a to je to čo sa mi zase nepačí a musíme si pomenovať aj veci ktoré sa nám nepačia, je také veľakrát takéto vyplakávanie nad týmto stavom pretože tí zákonodarcovia a ten parlament tak volí tomu aby kreoval zákony a dnes tá spoločnosť je na okraji z môjho pohľadu tej slobody tým, že naozaj si tu určitá časť médií uzurpovala ako keby tú svoju pravdu a tú pravdu sa snažia teraz za každú cenu presadzovať. ajme jedno, že či to je cez nejakú tak ako som hovoril, dehumanizáciu ľudí alebo osočovanie alebo nadávanie, alebo vyhľadávanie nejakých konfliktov na tých, ktorí sa snažia povedať ten protinázor Takže ja si myslím, že to je aj taká predstava, ktorú má dnes vzoro, že musíme naozaj, aby bola nejaká vyváženosť tá názorová aj tej spoločnosti, tak musíme aj tým slobodným médiám dať nejaký zákonný rámec a zákonný priestor na to, aby nejakým spôsobom mohli normálne do budúcnosti fungovať. Ja si nemyslím, že tých novinárov, ktorí dnes vidíme, v mainstreame, že ich nejakým spôsobom prevychováme, Uh, počúvam už dnes veľa názorov a viete, keď už sa raz niečo povie, tak už potom veľa ľudí sa k vám pridá a začne hovoriť veľakrát aj tú pravdu. Ja si osobne myslím a je to môj súkromný názor a principiálne mi je jedno, čo si kto o to myslí. Ja si myslím, že veľká časť tých novinárov je jednoducho platená z tých mimovládok, uh, že to bolo možno v minulosti z tých zahraničných zdrojov, to znamená najmä z toho USAID. Dnes bohužiaľ Európska únia preberá tú štafetu tej netransparentnosti a toho ovplyvňovania vlastne tých štátov. To vidíme, že oni sa snažia diktovať, čo v ktorom štáte má byť, kto tam má vládnuť, o čom sa má hovoriť, ako má pomáhať Ukrajine, ako má nadávať na Rusko. A ja teraz nejdem hovoriť, že čo je správne a čo je nesprávne, ale toto sme tu nemali ani za komunizmu alebo teda za socializmu akým spôsobom sa vlastne tie názory uh, nejakým spôsobom presadzujú. Zachytil som mne za možno aj ako pani Kalasová. Um, a apropo to sú tí všetci nevolení európsky úradníci, ich niekto nevolil, len teda oni sa tam nejakým spôsobom vyskytli. Tak uh, povedala, že ten, kto pôjde uh, na tú oslavu do Moskvy, tak no, no, no, lebo budete za to postihnutí. Uh, myslím si, že toto je niečo, čo by sme nejakým spôsobom uh, sa mali na tým minimálne zamyslieť, pretože ja považujem práve takéto nejaké zasahovanie či už tých euroúradníkov, mimovládok, jednoducho toho zahraničia za niečo nepripustné. Každý štát, vrátane Slovenska, by mal mať suverénny názor a jednoducho aj u nás to funguje tak, že príde raz jedna vláda a potom raz druhá vláda a v rámci demokracie by to každý z nás mal nejakým spôsobom akceptovať. A nemyslím si, že je správne, že by niekto tretí a hlavne cez nejaké finančné zdroje a cez nejaké finančné zásahy o mal určovať, čo si tu ľudia majú myslieť a čo v tých médiách má zaznievať. Takže ja to otvorene nazývam korupciou, pretože jednoducho, ak používate peniaze na to, aby ste ovplyvňovali verejnú mienku, tak čo je to iná ako korupcia. A vrátim sa k tomu, e, ten zákon o tej transparentnosti tých mimovládok možno bude dobrý aj v tom, že možno naozaj zistíme, a to teraz neviem, či to tak je alebo nie, že možno naozaj veľká časť tých novinárov, ktorí dnes e, kvázi sa tvária, že, že tvoria tú mienku, že sú možno niekoho platení a že ten jedný dôvod, pretože ja tie mimovladky považujem za jeden obrovský biznis, za nič iné, že proste to je ten dôvod, prečo dnes je aj Slovensko v takom stave, akom je. No a vy ste vlastne boli blízko toho, ako sa kreoval ten, ten zákon o tých mimovládkach, ktorí označujú teda za ten ruský zákon, aj keď on vôbec sa neinšpiruje z Ruska, ale práve naopak z Európskej únie, teda z krajiny Európskej únie. Môžete krátko z tej kuchyne prezradiť, možno, že kto to chcel tvrdšie, kto to chcel mekšie a možno za čo ste boli práve vy odvolaní? Áno, no ja by som najprv vo si povedal, že... No fungujú v rámci teda nejakého zriadenia určité rady, rady vlády, sú to poradné orgány. Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie je, myslím, jediná rada, ktorá má väčší počet členov, ktorí nie sú ako keby štátni úradníci. ale je to ten, tá druhá časť. Hej. To znamená, dnes a všetko, čo sa aj v minulosti prezentovalo, že táto rada vlády rozhodla, tak ona tak rozhodla práve kvôli tomu, že tam bola zastúpenie tých mimovládok bolo počtovo väčšie ako bol počet štátnych úradníkov, to nazveme, aj keď teda chodili tam väčšinou štátni ministri a teda štátni dajomníci nechodili tam ministri ako takí. Takže toto treba povedať ako prvú vec, takže aby ľudia vedeli, že keď sa prijímali nejaké uznesenia tejto rady, ktoré boli zväčša proti tejto súčasnej vláde alebo proti nejakému uh, smerovaniu, ktoré vláda nakreslila, tak to bolo práve kvôli tomu. To, čo ja veľmi vyčítam, je, že do dnešného dňa sa tento systém nezmenil. To znamená, že ten štatút, ktorý mohol toto zmeniť, stále zostal rovnaký a to vlastne vytváralo potom priestor na to, aby bol ten obrovský mediálny humbug, ktorý bol a teda vieme dobre, že tie mimovládky ten humbug uh, vedia nejakým spôsobom robiť. Čo sa týka toho zákona, tak je zaujímavé, že ten zákon sa nejakým spôsobom ohlasil na začiatku, teda v programovom vyhlásení vlády, aj sa teda presadzoval, ale tu znova ťažké srdce na, na, na vládu, pretože ak by sa ten zákon normálnym spôsobom začal riešiť hneď, a išiel by nejakým spôsobom aj do toho možno medzi medziresortného pripomienkoho konania, tak by dneska sice možno aj ináč vyzeral, ale nebol by znova takýto humbug, aký je. Proste chyta sa tu zase zachvoz niečo. Každopádne úrad spolnomocenca, pani spolnomocenkyna Zacharová, začala znova tiež až po roku a pol teraz niečo tvrdiť, alebo teda s niečím prišla. A je to trošku iné ako to, čo, s čím prichádza vláda, alebo teda úrad vlády, to, čo bolo na vláde schválené. Myslím si, že zajtra bude schválený nejaký kompromis a teda ja dúfam, že aspoň sa niečo nejakým spôsobom schválí. Ak ste ak počúvali teda aj posluchači, taký ten najvypuklejší príklad, to bola tá nadácia Otvorenej spoločnosti, na ktorú teda uh, sa upozorňovalo od začiatku, to bola vlastne zmluva na 21 miliónov eur, kde uh, z eurofondov malo ísť 13 miliónov eur a 8 miliónov eur mala byť vlastne spolúčast tých mimovládnych organizácií. Po nastupe vlády mesiac, keď tam bol nový minister, to spadalo, alebo spadá pod ministerstvo práce pod Erika Tomáša, tak vlastne bol tam nejaký dodatok, kde sa de facto tá spolúčasť 8 miliónov eur zrušila úplne. Hej. Čiže 13 plus 8 miliónov, 8 miliónov spolúčasť a tá sa zrušila. Hej. Bolo to tak urobené takým šalamúnským spôsobom, aby to nebolo vidieť v centrálnom registri zmluv. Každopádne mne už v tom čase nejako blikali kontrolky, že prečo sa to udialo, lebo keď táto vláda od začiatku hovorila, že teda ide nejakým spôsobom s transparentným ten sektor, tak ja som nechápal, prečo sa toto vlastne udialo. Na druhej strane, keď si urobíme, jak sa to vždy hovorí, ten test FICOM, skúste si predstaviť, že by sa robil eurofondový projekt, kde by bol niekto z ministrov tejto vlády, kde by mal zaplatiť niekto 8 miliónov spoluúčast v rámci toho projektu a niekto by mu tú spoluúčasť zrušil. To znamená, musel by platiť nulu. No a ešte nadvovažok k tomu, k tým 13 miliónom, vlastne minister práce im pridal ďalších 3,9 milióna. Čiže dnes, keď poslucháči počúvajú, že prečo je to 16,9 milióna, tak je to práve kvôli tomu, že to je tých 13 plus 3,9 milióna. Čo bolo ešte veľmi zaujímavé na tejto zmluve je to, že tá zmluva bola od začiatku koncipovaná a to sa teraz prosím podržte ako preplacanie dobrovoľníckej práce. Tu sa celý čas podsúva aj taký naratív, že uh, ak, akú veľkú prospešnú prácu robia mimovládne organizácie, ja to v žiadnom prípade nespochybňujem. Ja tiež mám mimovládnu organizáciu svoju, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomický rizik, ktorú som si založil v roku 2011. Ale ak tu ideme hovoriť o preplácaní dobrovoľníckej práce z eurofondov, tak si myslím, že to je tá druhá kontrolka, ktorá by každému mala zablikať, že, že to asi nie je v poriadku. Hej. No a toto sa potom minister Jirik tomáš toto vlastne ošetril znova tej nadácii otvorenej spoločnosti druhým dodatkom. To znamená, urobil sa tam, keďže to aj Európska komisia namietala, že teda nemôžete preplácať dobrovoľnickú prácu, tak sa to nejakým spôsobom upratalo ja musím povedať a tu sa vrátim k tomu, prečo moja kritika tejto vlády trikrát som podával to isté podanie ohľadne tejto zmluvy na ministerstvo financí respektíve na útvar auditu štátneho vládneho a až na tretíkrát sa vlastne týmto podnetom začal niekto zaoberať. Prečo? Pretože v tomto čase už politici zistili, že pravdepodobne je možné, že, že sa z tých peňazí, a neviem, či to je tá z tých peňazí, že, že sa proste organizujú proti ním protesty, ktoré majú zjavne podľa slov politikov vládnych nejaké divné financovanie. Hej. Čiže ja si myslím, že ak by tam tento faktor nebol, tak do dnešného dňa vedúci úradu pán Gedra aj povedal na nejaké tlačovke, že za tých asi 20 rokov nebola vykonaná jediná kontrola, taká veľká, pretože my máme na ministerstve financií úrad hlavného auditu, teda hlavný auditor môže toto auditovať, že ani jedna takáto zmluva, ani jedna zmluva na mimovládku nebola nejakým spôsobom auditovaná, že sme to proste ponechávali tak. Takže ö, nemalo by to byť ö, tak, aby to niekomu uškodilo. Na druhej strane ö, pán Fedor Bláščak, nadáci otvorené spoločnosti v jednom článku na postoji zadefinoval a to je tiež teda, si myslím, že pre štát by to malo byť taký veľký výkričník, lebo štát to nevie, lebo štát nemá na to register, že každý rok sa, a teraz počúvajte, v mimovládkach na Slovensku otočí 700 miliónov eur. Ak si zoberieme, že z transakčná daň je 700 miliónov eur, a ak si zoberieme, že toto je 700 miliónov eur a teraz nehovorím, že to máme zobratý mimovládkam a, a nedá transakčnú daň, hovorím to ako na porovnanie pretože tá transakčná daň vyvolala obrovskú voľnú nevoľa medzi ľuďmi a, a tu máme rovnakých 700 miliónov eur, ktoré nikomu nevadí, respektíve politici sa hádajú a aj čas politikov z hľadnej koalície hovorí, že no však poďme to nejako upratať, aby boli všetci spokojní, keď to tak slušne poviem. Hej? No. Takže, takže toto je z môjho pohľadu niečo, čo jednoducho musíme riešiť, niečo, čo nás počka. K tomuto by som ešte povedal jednu vec, že podaralo sa mi ešte vypatrať jednu takú informáciu a to je tá, že od roku 2023 je na MIRI, to je vlastne ministerstvo investícií, jeden projekt. Je to projekt, ktorý by mal riešiť optimalizáciu financovania mimovládnych organizácií Pripomínam, že teraz máme rok 2025, ten projekt je tam od roku 2023. A v tom projekte sa samotnom píše, že ak by sme urobili uh, nejaký register tých mimovládnych organizácií, vrátanie projektov a vrátane teda náplne tých projektov, čo, čo sa v rámci toho má diať a aké majú byť dosiahnuté výsledky, tak tá ročná úspora by mohla byť, a to je napísané v tom projekte, to som si nevymyslel ja, 20 až 70 miliónov eur ročne vrátanie úspor z eurofondov a štátneho rozpočtu. Takže to je ďalšia obrovská výhrada a ja nerozumiem, prečo sa o tomto nehovorí a teraz poviem, že prečo sa tento register mal zaviesť a prečo, nechápem, prečo sa nezaviedol. Uh, to, čo bolo identifikované, a znova sa odvolám na vedúceho úradu pana Gedru, bolo to, že veľa tých projektov malo čerpanie z viacerých zdrojov. Predstavte si, že budete robiť nejaký projekt, máte na, na neho, ten projekt stojí, ja neviem, myslím si, 10 tisíc eur a vy si vypýtate z eurofondov, vypýtate si z norských fondov, uh, od americkej ambasády, uh, ja neviem, od, z troch ministerstiev a zrazu na ten istý projekt máte nejaký objem financií, ktorý ktorý teda možno vám aj presiahne tú sumu. A ináč toto vám neviem, neviem povedať, lebo v živote som to ne, nerobil ani. Ja som si založil účet na moje občanské združenie minulý rok v novembri aj to kvôli tomu, aby som si mohol požiadať o 2% danie, kvôli tomu, aby mi tam ne, teda som na to niečo čerpal. Takže pointa je, že tá úspora v tom registri mala byť práve z toho, že by e, sa vedelo, že kde, čo od, od koho pýta, to je prvá vec. Že nie sú tieto duplicitné prídy. Tak, a tie ty, ty duplicitné Pozrite, otvorení si môžem povedať, že na Slovensku máme niekoľko desiatok tisíc občanských združení. My sa tu stále točíme a keď ja dneska som zachytil nejakú výzvu, že 30 občanských združení, platforme má nadaci neviem čo, zase, že protestuje a podobne, čo je v poriadku, nech protestujú, ale my sa tu bavíme o tom, že v registri, a ani ten registr nie je poriadný, je okolo 33 tisíc tých občanských združení. A môžeme si povedať, že tie financie sa stále točia okolo tých istých. Hej. a to je v poriadku, že oni ich potom môžu rozdielovať niekde ďalej, ale stále sú to tie isté mimovládky, stále sú to tie istí ľudia, ktorí si v podstate tie peniaze točia okolo no a teraz keď sa vrátim k tomu projektu, tak on hovorí o tom, že hlavnými problémami sú nedostatočná transparentnosť, duplicita financovania, neefektívny register mimovládnych organizácií, zložité zdlhavé administratívne procesy, slabá kontrola činnosti mimovládnych organizácií. Čiže toto je vlastne všetko, o čom hovorí aj ten dnešný zákon, ktorý teda nejaká časť poslancov sa snažila trošku vykuchať. A, a propos, zaznieva tam veľmi a ja ospravedlňujem sa teda posluchačom, keď trošku skáčem z jednej témy do druhej, a, veľa tam zaznieva to slovo, že lobbying a zružíme lobbying. E, neviem koľko, ja som sa ospravedlňujem, som si to nestiel pozrieť, ale veľká časť tých milovladných organizácií, tých našich, ktoré vlastne voči tomuto vystupujú, oni sú zapísaní, lebo Európska únie má takýto registr lobistov, oni sú zapísaní v tom Európskom registri lobistov. Čiže... Tiež ja nerozumiem, keď ste zapísaní v Európskom, prečo by nemohol byť ten registro u nás a prečo by byť u nás. A propo, ja som sa teda aj ako osobne aj spoločne z jednotou dôchodcov na Slovensku vyjadrili, že no tak áno, keď už teda toto má byť, no tak s tým súhlasíme, pretože ak to má pomôcť tomu, že sa ad jedna transparentní celý ten sektor, ad dva, že sa a týmto systémom by sa dostalo viacej občansky združením aj k peniazom, a to sú vlastne tie, za ktoré sa zakrývajú tie na zemi, tie politické, to sú tie, ktoré naozaj tú reálnu pomoc vykonávajú. Takže toto je za mňa niečo, čo je krok číslo 2 po tom zákone. To znamená, keď ten zákon sa príjme, a ja dúfam, že sa príjme a budeme transparentne vidieť, tak ja dúfam, že sa aj ten register začne na úrade spolomocenca robiť. Za mňa osobne asi ja myslím, že sa nezačal ten register robiť najmä kvôli tomu, že súčasťou toho registra mal byť audit na úrade spolnomocenca. Pretože vy viete efektívne urobiť ten, ten register vtedy, keď to najprv celé zauditujete. Takže ja to skôr už dneska spätne berem tak, že tam nebola alebo nie je tá ochota urobiť ten audit. No a práve kvôli tomu o, si myslím, že ten register o, nejakým spôsobom asi nie, nebude, alebo teda nebude v dohľadnej dobe. Každopádne si myslím, že by mal byť. V tejto súvislosti ešte by som možno povedal, ďalšie skutočnosti hovorili sme o tých 700 miliónov, ktoré povedal pán Blášťák na dácii otvorenej spoločnosti. Štát dneska nevie. Pán Blášťák vie, ale štát dneska nevie, koľko ide ročne do mimovládok. Ako chcete robiť konsolidáciu, ako chcete niečo robiť, keď neviete, na čo vám idú peniaze? Hej? Čiže toto je taká veľmi divná vec. To, čo viete, sú napríklad 2% daní právnických osob, to je tá daňová asignácia, ktorú e, navrhoval ešte v Legokockách pán e, Odor, že by sa mala v rámci teda, konsolidácie zrušiť. Keď ho navrhol pán Odor, tak bolo všetko v poriadku. Keď som s tým vyšiel ja ako člen Rady vlády pre mimovládky, tak bol z toho obrovský humbuk keď som pomenoval veci, že sa teda z toho platili lety balónom, recepcie, smotanky a neviem čo, tak išli niektoré televízie vyskočiť 3,20 m, že, čo si to dovolujete hovoriť. No a potom prišla tlačovka pána prezidenta finančnej správy, ktorý povedal, že no, váženie, ale uh, tie nadácie majú 90% tých financí položky ostatné. A keď sa spýtate tých ľudí z milovľadok, ktorí teda tie peniaze čerpajú, čo je to ostatné, no tak ja som sa to pýtal aj pani Batkovej, no tak vyhýbava odpoved, lebo ja vám tiež, ja vám neviem povedať, čo to je ostatné. Čo to znamená, že máte 90% financí v položke ostatné? 2% daňové asignácie právnických osob sú ročne cez 100 miliónov eur. Pán Odor to nazval daňová optimalizácia. Keď vám povie premiér štátu Slovenskej republiky, že niečo je daňová optimalizácia, to znamená čo? No znamená to asi to, že tie peniaze nejakým spôsobom, ale mali ísť asi do daní, hej, a do nákladov a nie to, že sa mali takýmto spôsobom nejakým používať. No, každé euro, na ktoré chcete siahnuť, každé euro, ktoré chcete sprehľadniť, je o to, okolo toho vidíte obrovský humbug, obrovský krik. čo je ale ten krok číslo 3, ktorý mal byť robený súbežne s týmto zákonom a súbežne aj s, to, s tým registrom je ten, že my sme si mali hlavne nastaviť v tej biznesfére sa to volá, že KPIS to znamená, že musíte si nastaviť nejaké cieľa. U nás tie cieľa a teraz by som sa presunul, aby som nebol stále zlý na tie politické mimovládky a na tie mimovládky, ktoré berú tie peniaze zo zahraničia z amerických ambasád neviem odkiaľ, tak by som sa napríklad presunul, lebo na to sme vlastne tiež robili analýzu na projekty, ktoré sa týkali romskej komunity. To máte úplne krásny príklad, ako to nefunguje, pretože keď tam tie peniaze dáte, tak ono všetko funguje. Lenže ono by to malo fungovať tak, že to bude pokračovať aj potom, že? A to znamená, že ak to nefunguje už potom, tak potom sa môžete spýtať, že prečo tie opatrenia, ktoré sa robili, sa vlastne robili. Ja som si urobil také porovnanie, odkedy vlastne išla, išli, začali ísť tie peniaze do tejto romskej problematiky a Nadácia otvorenej spoločnosti z okolností bola také vždy lídrom v tých krajinách, týto post vratenie Slovenska, ktorá sa touto problematikou zaoberala a kopec peniazy sa to, do toho natiahlo. Sa natiahlo. Teraz vlastne posledná, posledná tá suma, alebo tá posledný balík, ktorý schvalovala vláda na tieto ďalšie roky, bola až cez miliardu eur. Čiže to je, keď si zoberiete, že máme konsolidovať a že tieto obrovské peniaze sa schvália, tak je, je to až také nelogické a teraz prečo by sa to malo robiť inak hej? keď sme si zobrali od roku vymyslím si 2012 alebo 2014 tie základné údaje ako sa vyvíjalo v tej romskej komunite ukazovala ako chudoba materiálna deprivácia umrtnosť dvo, dojčiad alebo malých detí zamestnanosť hej nejaké školské návyky a podobne, tak sme vlastne zistili, že tieto ukazovatele sa zhoršujú. To znamená, že nám sa kontinuálne za ja neviem, poslední 10 alebo 12 rokov zhoršila v oblasti, ja neviem, materiálnej deprivácie alebo chudoby medzi rómskou populáciou nám sa to zhoršuje. A, a naproti tomu máte miliardu, ktorá do toho išla. Hej? No a potom sa legitímne spýtate, že ako sú vlastne nastavované tie cieľe, lebo ja som proti peniazom do rómskej komunity, aby sme sa teda pochopili. Ja som proti tomu, aby sme tam dávali peniaze, ktoré nám v týchto základných ukazovateľoch neprinášajú nejaký posun. A teraz si môžeme povedať, že hliadky sú super, ale zoberte si, ako sa riešilo Rómom bývanie, asi nejak, ako sa im riešila kanalizácia, odpad, pracovné návyky, zamestnanosť a podobne. Vám sa to len rieši vždy ad hoc, keď tam prídu nejaké mimovládky, ktorým dáte peniaze a, a miliarda je asi dosť, že? A potom si vlastne poviete, že a dúfam, že ma teraz preboha Boha niekto nebude považovať za nejakého rasistu alebo niečo podobne, ale tá miliarda by bola potom lepšie využita napríklad pre jednorodičov alebo pre, pre, pre, pre deti. Proste čo tým chcem povedať je to, že my musíme aj v týchto plátbách pre mimovládky hľadať nejaký spôsob, aby to tým konečným užívateľom pomohlo. To, to je ten zámer. A my teraz sa pozeráme stále na to, aby to pomohlo tým mimovládkam. Ano? A stále sa hovorí o tom, že koľko to je ľudí v teréne a podobne. Ale my sa musíme pozrieť na tieto základné ukazovatele a toto by malo byť niečo, čo sa jednoducho už 10-12 rokov malo riešiť a malo sa povedať, že Každých, ja neviem, 100 miliónov, ktoré sa do tej romskej komunity dá, nám musí napríklad o percento znižiť chudobu. Pretože nám musí spreca o to a my sa dneska, ak si zoberieme, že stále sa hovorí, že milión ľudí je v chudobe. Áno. Aj keď o tom by sme sa mohli pobaviť, že čo to je, lebo my sme jedna z najrovnostarskejších krajín, to znamená, tie príjmy sú veľmi blízko pri sebe, ale každopádne si myslím, že toto by malo byť základný ukazovateľ. A za to som to skúsil ilustrovať na tej, tej rómskej populácii, nie kvôli tomu, aby som ich nejakým spôsobom prebohanil. práve naopak, keby som bol radšej, keby sa za tých 10-12 rokov posunuli oni skokovo hore. A toto by mal byť ten cieľ. A toto by mal byť cieľ pri každom eure, ktoré sa do tých mimovládok dáva. Hej. No a toto bude chce celú tú zmenu filozofie, čiže keby som to tak, aby som to už teraz tú, tú našu slovenskú problematiku nejako zúžil na tie mimovládky, určite som za to, aby to bolo transparentné. To znamená, že v každom prípade, pozrite sa, každý, kto chce v tomto štáte podnikať, musí splniť tie podmienky, ktoré stanovuje štát ani podnikateľom sa to veľakrát nepáči a veľakrát sa hovorí o rôznych administratívnych blbostiach, však sledujete to, že, že takúto hovadinu vymysleli tí úradníci a potom zase ocenujú tých, ktorí tú hovadinu odstranili. Hej? Tak toto vždy funguje. Ale každý z nás má nejaké pravidla. To znamená, že dnes hovoriť o tom, že chceme pre skupinu ľudí, ktorí ročne užívajú 700 miliónov eur, chceme nejaké nové pravidlá, tak ja si myslím, že to je absolútne legitimná požiadavka zo strany štátu, že to je absolútne legitimná a hlavne v čase konsolidácie. Čo sa týka toho registra a čo sa týka teda toho projektu, nechápem, prečo nebol urobený. Ten register, ak sa nestihne, tak znova budeme v situácii, kedy sa na jeden projekt budú neefektívne brať peniaze. A nepomôže nám ani to, že sa bude niečo zverejňovať, lebo jednoducho budeme, vždy budeme mať mimovládky, ktoré si dokážu vybaviť možno po politickej rovine nejaké príspevky z rôznych eurofondov, ministerstiev a neviem čo. To znamená, znova neostane, to nie, že oni budú zarábať, neostane na tých ostatných. Pretože ak zoberte z troch ministerstiev, tak tých dvoch to mohla mať, mohli mať dve iné mimovládky. Hej? No a tá tretia vec je, že nastaví vlastne tie parametre e, pre toho konečného užívateľa. Hej? Pretože keď niečo robím a robím to za miliardu, tak očakáva každý, aj tá spoločnosť, že jednoducho tomu dotyčnému sa niečo zlepší. Ale vrátim sa k tým Romom, ani chudoba, ani materiálne deprivácie, ani umrtnosť detí, ani zamestnanosť, ani kanalizácia, ani bývanie. Hej? A, a nikto nemôže proti tomu to nič povedať, lebo to sú všeobecné známe skutočnosti. No a teraz by som sa možno presunul od tých našich problémov k tým, k, k tým nazvime to, že celoeuropským, lebo ale by som vás zastavila, môžem ešte pri tomto prechode, že teda prečo vás odvolali z tejto rady vlády? Uh, viete čo, ja som dostal vyjadrenie nejaké 4-5 paragrafov, že ma odvolali. Neviem, ja sa netajem mojimi názormi, tak ako to hovorím teraz u vás, tak ja to hovorím všade, hovorím to aj na tej rade. Na tej poslednej sme mali takú nejakú výmenu názorov uh, aj s pani Batkovou z VIA Juris, pretože tam bola vždy taká taký folklór na tej rade vlády, kde oni prišli s niečím proti vláde a potom tá, tá, tí štátni úradníci tam, oni tam sedia jak také zmoknuté kurata, niekto sa ozve, potom vlastne zistí ani že sa ozývať nemá, lebo potom odeň na to je v denníku, je na aktuálite a smečku na neho nejaký pohon no a, a, a hala sa ozýval čiže ja som tam aj pani Batkovi ale tak nemyslím si, že to bolo kvôli tomu, že som oponol pani Batkovi, jednoducho aj táto vláda funguje tak, že buď tam niekto zapadá, alebo tam niekto nezapadá. Ja nie som vedúci úradu vládu vlády asi, aby som si mohol hovoriť to, čo si myslím a to, čo chcem, ale, ale nemyslím si a za to chcem, aby sa niečo s tými vládkami urobilo, pretože my to nemôžeme do nekonečná fungovať tak, že niekto sa bude báť niečo povedať, aby sa mu neskrivil vlast na hlave. Hej? A, a jednoducho musíme... Ja mám 52 rokov a nemôžu byť ukradnutí títo písalkovia. Oni si už napísali aj si napíšu. Hej, to, to sú väčšinou mladí ľudia, ktorí dohovie od koho dostávajú peniaze a akože nechci píšu. Myslím si, že ja som tomto dosť otrlý, ale jednoducho musíte vždy, musí byť vždy niekto, kto zlomí tú hranicu. Hej, a povie si, že no tak chlapcia dosť. Hej, a, a, a takto tak to tie pravidla musia byť. A za to som rád, že sa na tejto vláde aj nájdú takí ľudia, ale na druhej strane sú aj takí, ktorí sa toho boja. A Ja si myslím, že každý z posluchačov si už urobí názor na to, že ktorí sú tí, tí, a ktorí sú zase tí. Ešte skôr ako prejdeme k tomu, čo ste chceli, že tie, tie európske kontexty a ja predpokladám, že tam budete spomínať napríklad aj Green Deal, ktorý mm -hmm. je výrazne z toho nejakým spôsobom lobingovaný, dá sa tak povedať, a vieme, že nefunguje, ani nebude fungovať a poškodí nás. Ešte predtým po prečítam poslucháčku, ktorá, ktorý už teda viacej napísali, ale prvá bola Elena, počúvala vás iba 10 minút a už sa rozhodla, že vás bude voliť, aj vás osobne, aj stranu OZ, alebo teda stranu právo na pravdu, keď bude. Prečítam, dobrý večer, som veľmi rada, že ste sa tak rozhodli a dúfam, že tentokrát to bude správne slovenské hnutie. Už som sa rozhodla, máte môj hlas už dnes... Pozdravujem a prajem, aby nám to vyšlo a aby sa ľudia konečne prebudili a už nevolili tých zlých politikov, ktorí tam striedajú, ktorí sa tam striedajú, ale ničia Slovensko. Ďakujem a pozdravujem všetkých a hlavne pána Kolára. Pozdravuje Elena. Ja som tam upravil jednu, jedno také škaredé slovo a zmenil som ho na zlý politik. <rý> Ďakujem veľmi pekne. Pani Elena chce sa veľmi pekne poďakovať, aj keď teraz ešte my fakt fungujeme len dva týždne, je to také predčasné, ale myslím si, že to, čo tu hovorím, tak myslím si, že za toto sa aj zoro konzistentne postaví, pretože naša, naozaj my chceme hovoriť tú pravdu, ako to je a veľakrát tá pravda môže byť nepríjemná, ale každopádne veľmi pekne ďakujem za dôveru. Ak sa rozhodnete, kľudne aj napíšte na ten formulár, ktorý máme na www.právonapravdu.sk pri, pri, pri, Pripomente sa mi teda, prosím vás, že, že uh, ste mi takto písali alebo teda, že ste kontaktovali a, určite niečo. Potom aj napíšte, že z ktorého mesta ste, keď pôjdeme, tak určite sa potom za vami zastavíme. Ďakujem. Ešte takú pikošku poviem. Neviem, či ste počuli ten názor, ktorý hovorí neraz Marian Kotleba na tom svojom rádiu Kompas na Zoroslava Kolára respektíve na OZ Pravo na Pravdu, že je to proste cieľený projekt dokonca som počul, že Zoroslav Kolár je len pravá ruka Roberta Fica, alebo dokonca až, že Robert Fico je pravá ruka Zoroslava Kolára, že až takto je to, že to je proste len nejaký projekt na odsúcanie národných hlasov, lebo sns ide dole a úloho vie teda, aby tie vládne strany získali ďalšieho možného koaličného spojenca, lebo ak sns vypadne, tak nebude možné to spojiť. Tak skúste krátko, čo si myslíte o tomto názore? A... Ďakujem vám pekne za otázku. Takto. My tu máme 35 rokov nejaké politické strany, nejakých politických lídrov, ktorí nám ukazujú, že oni vedia fungovať na nejakých mantineľoch. Hej, to znamená, že my keď sa to bavíme o nejakých opatreniach, tak jeden povie, že zvýšime o 2%, toto a druhý povie, že nie bude to o 3%. To, do čoho my ideme spoločne s ozorom aj s ďalšími kolegami, je to, že my určite nechceme ich týchto zabehnutých kolejách, pretože jednak dnešná doba ukazuje, že jednoducho tie na to tie klasické systémové riešenia nemôžu fungovať a dúfam, že sa potom budeme baviť aj o tých clách a o ongrindl a o týchto ďalších veciach ekonomických a myslím si, že dneska je naozaj čas na také tie pragmatické riešenia a dokonca ešte by som povedal tak ako tou maskovou motorovou píľou Hej. pretože dnes sa naozaj nemôžete len odražať od toho, že budete niečo ľuďom slubovať, tak ako to robia tí politici 35 rokov, ale že proste budete prinašať hlavne na tej ekonomickej stránke niečo, z čoho potom viete tie opatrenia zaplatiť. Áno, pretože naozaj sa musíme prikryvať pereno, ako máme, keď dneska máme 8 miliard na, na štátnu verejnú správu, ak máme proste obrovské náklady ako štát, ktoré dneska nevieme tlačiť a tie štrukturálne výdavky, to znamená tie výdavky, ktoré štát musí ako keby povinne obligatorne platiť, sú v také veľkej percentuálnej výške, že vy naozaj dneska sa môžete len hrať s nejakými pár eurami u každých, ja neviem, na deti a podobne. Že toto nie je cesta. Ja sa neviem k tomuto vyjadriť, ale ja teda nemám vôbec taký pocit, že my by sme niekoho šetrili. Zorošie aj na jedných, aj na druhých a on sa skôr pozera na to, aby to bolo dobre pre ľudí, poviem to tak, akože polopatisticky. A ono sa to možno teraz tak ľahšie hovorí, keď, keď niekde nie ste a keď ste proste sám, lebo viete, keď, keď, ste, keď ste niekde nejaká skupina ľudí, tak sa vám ľahšie hovorí. Takže ja chápem, že tí, ktorí niekde teraz sú, že sú niekde limitovaní. Každopádne, my sme pripravili také, takú nejakú m, publikáciu alebo brožuru, ktorú bude zavesená na našom webe, ktorá sa, ktorá je ja by som skrátka nazval, že Černá kniha Slovenska. A v nej vlastne popisujeme za tých 35 rokov v každej tej jednej oblasti od vzdelávania zdravotníctva, nejakých sociálnych opatrení, verejného dlhu, financí, všetkého. Popisujeme, ako sa to Slovensko vlastne vyvíjalo. A vy, keď si dnes zoberiete tie jednotlivé parametre a ukazovatele, či už v ekonomickej oblasti, alebo sociálnej, tak my sme bohužiaľ po tých 35 rokoch niekde tam na chvoste. No a ono to má veľa príčin a teraz není dôležité, že, že označiť niekoho, že tento za to môže, lebo za to môžu všetci asi, hej, ktorí sa na tom tých 35 rokov, každý k tomu zlému priložil nejak, nejakým spôsobom ruku k dielu. Ale čo je veľmi podstatné povedať, je, že vy pokiaľ nepoznáte tie súvislosti, ako sa to všetko stalo a ako sa to celé udialo a že kde sme v ktorom bode, a my sme dneska naozaj v tom bode, že nie je nula, ale možno už sme niekde mínus v tom bode, tak vy neviete tie opatrenia a vy neviete hovoriť o tom, že čo by ste chceli urobiť s tým ďalej. Hej? Čiže my na jednej strane hovoríme a pomenujeme, že takto sa to udialo, túto dneska sme a takéto riešenia prinášame. Hej? A toto bude nejaký proces a za to stále hovoríme o občianskom združení a za to nikto z nás nechce hovoriť o politickej strane, pretože toto je vec, ktorú si nejakým spôsobom vyštrngávame a myslím si, že veľmi úspešne a myslím si, že, že ľudia, s ktorými komunikujeme, a to sú aj tí ľudia, ktorí napríklad nám poslali tie námety, tak, tak sa to nejakým spôsobom zhoduje. To, čo najviac rezonuje a to, čo, to, čo ja vnímam, ako tu by som povedal základnú vec, ktorú musíme riešiť, to je tá vec toho vysporiadania sa s tými rokmi 2020-2023. Lebo to je presne ako s tou čiernou knihou, že keď neodstraníte tie príčiny toho, čo sa tu dialo tie tri roky, tak jednoducho, ako chcete, zrazu. Sa, my sa dneska nemôžeme tváriť, že zabudneme na to, čo tu bolo. Hej? A to sa týka všetkého, odozdanie e, veci na Ukrajinu, toho, čo sa dia od všetkých tie veci, čo sme tu, nechcem to teraz opakovať, je o obmedzovanie slobôd, o obmedzovanie médií a podobne. Je tu kopec zaujímavých veci, typu to môžem posluchačom teraz povedať, a ja, ja sa ospravedlňujem, že veľa čísel možno. My sme do konca roku 2024, od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajinu vynaložili ako Slovenská republika 4 miliardy eur. A teraz to je vojenská pomoc, humanitárna pomoc, finančná pomoc, to je to, čo vlastne platí ako štát za tých Ukrajincov, ktorí tu u nás žijú na Slovensku. A znova nehovorím to ako s tými Romami za to, že chcem niekomu nadávať, hovorím to kvôli tomu, že keď dneska konsolidujeme, tak jeden z tých veľkých bodov tej konsolidácie, veľa ľudí sa pýta, že kde je tých 20 miliard, čo zadlžal Matovič. No tak prvá tá položka, čo viete ukázať, je tu. No ale ako by ste to napríklad, sorry, že vám skáčem do reči, ale vyriešili vy, keby ste napríklad teraz mali tú moc, lebo políciu a ich činnosť neviete ovplyvniť? Uh, nie, teraz sa nebavíme, aby sme sa dobre rozumeli. Ja sa teraz bavím o ekonomickej stránke a pomenoval som teda tú Ukrajinu. No ale aj že... to je akože predmetom teraz nejakých tých uh, mediálnych výstupov, že teda má sa klepnúť po prstoch hnaďový a respektíve hnaď už aj chodí vypovedať. Hej, dobre, toto som nechcel riešiť, lebo tá trestnoprávna rovina a tieto veci by som povedal zákona a trestné, to si myslím, že toto je skôr zorová parketa. Ja, čo môžem povedať poslucháčom, a to by som bol možno rád, keby sa nad tým zamysleli, je, že veľmi tu teraz rezonuje otázka toho, že koľko máme platiť na zbrojenie, tam sa to dáva ako nejaký percentuálny pomer hrubého domáceho produktu. Hrubý domáci produkt je vlastne ekonomicky vyjadrené, koľko naša krajina vyprodukuje, to je to, čo sa každý rok zvyšuje a bude to okolo 130 miliard eur. Hej. A problém tohto ukazovateľa je, že keď uh, my by sme mali dávať 2% toho HDP a to sa nás zvyšuje, tak tá čiastka je stále každý rok vyššia ako keby. Čiže to je ďalšia tá položka taká, že my ju musíme dávať, lebo ináč nám povie aj Trump aj na to, že jak to, že to, nedávate. Druhá vec je, že máte veľmi veľa krajín, ktoré to nedávajú, len tie 2%. Ale čo som tým chcel povedať je, že keď my nezvieme, že sme dali 4 miliardy eur na Ukrajinu, hej? Tak ja sa teraz pýtam, prečo tieto 4 miliardy napríklad nezapočítavame do tých 2%, lebo to sa nedieje, áno? Pretože podľa mňa, keď vieme dať nemocnicu v Prešove 600 miliónov do vydavkov na obranu, tak sa pýtam, prečo tie 4 miliardy sme tam nezahrnuli, pretože znova by nám to nejakú časť tých finančných zdrojov ako keby uvoľnilo, hej? že vedeli by sme možno za to robiť nejaké... Možno by sme nemuseli robiť transakčnú daň, Hej? si vymyslím. Takže alebo by sme nemuseli zvyšovať DPH, na to sa už ináč mimochodom zabudlo a, a zabudlo sa aj na to možno už, že sa znižovali rodičovské dôchodky, zabudlo sa asi už aj na to, že sa zvyšovala DPH o 3% a zabudlo sa si aj na to, že sa nezvyšoval naspäť daňový bonus tam, kde bol, že vlastne zostal na tej, ako keby minimálnej úrovni, respektíve nejakým spôsobom sa upravil a do toho je tá, tá nešťastná transakčná daň. Čiže uh, Ukrajina 4 miliardy, každý mesiac sa to o 100 miliónov zvyšuje, práve kvôli tomu, že sociálne poistenie, zdravotníctvo, ďalšie výdavky s tým spojené. Nehovorím tým, že, že tým ľuďom to máme stopnúť, hovorím tým len to, že Časť tých financií minimálne, podľa mňa celý ten objem mal byť presunutý do výdavkov na obranu a znova by sa vám uvoľnila možno 500 miliónov um, ročne. Ano, na ale to. to už akože nevrátite, lebo to bolo v tých rokoch. Nie, ale my to vieme započítať, rozumiete, lebo my sme tie peniaze zaplatili a my sme ich nikde nevykázali. Ale vieme to aj teraz, akože započítať, keď to bolo pred tromi rokmi, dajme to v Viete, dvomi. to máte ako tak, že sa spýtame, že či vieme druhú nemocnicu teraz započítať. Ja neviem vám povedať, či, či vieme. Je to o všetko... rokovaní, hlavne, aby ano, chceli rokovať a skú... aspoň skúsili. Môžem do toho ísť ešte jednou témou a potom dáme mail od poslucháča, pretože toto s tým aj súvisí, aj to, čo ste spomenali, že Zoroslav Kolár robí tú edukačnú činnosť veľmi dobrú, vysvetľuje polopatisticky tie veci veľmi na vysokoprofesionálnej úrovni, ale pravdou je jedna vec, že nedostane sa to do uši všetkým, aj keď to má obrovské sledovanosti, samozrejme, ale nie, nie všetci to dostanú. A aj mnohí z tých, ktorí sa k tomu dostanú, niektorí si to pozrú len zo zvedavosti, niektorí, niektorých to nepresvedčí. A hlavne možno aj tých, čo by to presvedčilo, sú potom dennodenne masírovaní uh, obrovskými tými monopolmi, ktoré teda dávajú veľké peniaze do tých rôznych televízií cez rekl reklamy a oni ich dokážu masírovať tú verejnú mienku a potom samozrejme ten človek je deformovaný. To, že síce Zoroslav Kolári niečo pekné a zaujímavé a užitočné povie, to je, to je nejakej, možno 1% z toho, čo ďalší oni potom nasávajú. A to aj podprahovo cez rôzne seriály, cez rôzne filmy. A ako teda by ste chceli, a súvisí to aj s tými mimovládkami, lebo aj to je veľmi prepojené s tými médiami, ako by ste chceli potom, ak by ste boli niekedy pri moci obmedziť práve toto, Aby si mohli tie média proste formovať obraz tej spoločnosti a to, ako bude riadená na svoj obraz a podľa niekoho, komu to tak práve vyhovuje, Aha. ako to je. Áno, ďakujem vám pekne za otázku. Tak toto je bohužiaľ vec, ktorá je ako keby nad Slovenskom. To znamená, ona má dnes celoeurópsky rozmer, by som povedal. A ja to vnímam najmä tak, že je to zaprave manipulácia to znamená, že dnes sa Európska dostala, alebo dostáva znova do situácie a znova do nejakého ovplyvňovateľa strachu, šírenia strachu a manipulácie a zastrašovania ľudí. Uh, videli sme to na vakcínach a na, na tom všetkom, čo bolo. Zrazu prišla vojna na Ukrajine a covid nebol, že? Teraz máme vlastne vojnu a Ukrajine, poďme zbrojiť, zbrojiť, zbrojiť a potom sa môžete pýtať, že čo bude zase ďalej. Hej. Takže e, Európska únia napríklad e, priznala, že platila e, nielen teda rôzne noviny, ale platila 6 novinárov. Tak si teraz predstavte, že aká je tá masa, a ono sa to zväčša, alebo teda na 99% de cez mimo mimovládky. Hej. A za to, za to proste treba o tom hovoriť. Uh, ale keď sa vrátim k vašej otázke, dneska rieši niečo na Slovensku, vy môžete prijať nejaký mediálne, ako niečo, ale to celé je na úrovni Európskej únie. Tá Európska únia za prvé straší, za druhé manipuluje, za tretie korumpuje, to znamená cez rôzne, uh, cez, cez tých novinárov, cez tie mimovládky a podobne, a Vlastne výsledkom je napríklad ten Green čo ste vyhovorili. To znamená opatrenie, do ktorého išlo tisíc miliard eur, bolo do toho naplanovaných. Tisíc miliard eur, to je, to je akože šialená suma. A oni na to, aby to presadili, tak vlastne platili dvoma či troma miliardami tie zelené mimovládky a tých novinárov na to, aby vlastne oni vysvetlovali teraz v úvodzovkách tým ľuďom v tej každej krajine, že aké je to fantastická vec. No a oni de facto vlastne položili takýmto spôsobom v európsku a uh, respektíve členské štáty na kolena. Ja si pamätám, že myslím, že to bolo v Septembri 2024 uh, prišla tzv. Dragiho správa, to je uh, bývalý šéf Európskej centrálnej banky Draghi, ktorý vlastne pomenoval v tej svojej správe úplne všetky veci, že Európa vlastne grindilom ako keby skončila. Že to bolo nezmyselné. A potom prišla čas odporúčania a on odporúčal, že musíme dať ešte trikrát vece peňazí do toho Green Dealu. Hej. Čiže tu vidíte na tomto nezmyselnosť tých nevolených ľudí, tých, v podstate tých úradníkov a dneska tá Európska únia je tak prebyrokratizovaná a tak tí úradníci vlastne určujú, čo sa bude robiť že toto je proste jeden moloch, s ktorým bude treba niečo urobiť. A nebolo by dobre vystúpiť z nej? toto no, to, to, to, to by som si určite nedovolil takto povedať. Dnes, keď si zoberiete, v aké sme situácii a keď si zoberiete, že naša ekonomika je úplne vitálne naviazaná na, na Európsku Úniu, my keby sme dnes došli o eurofondy, tak jednoducho Slovensko by možno až zbankrotovalo. Takže to v žiadnom prípade nie ale viete, to je ako v manželstve, že keď sa znepohodnete, to neznamená, že sa rozvediete rovno alebo že sa odsťahujete od niekoho. To znamená, že mal by tam byť ten nejaký rozumný dialog a malo by tam byť aspoň to načúvanie, lebo my sme si zvykli za tie roky, ľudia majú jednú ústa, dve uši a my sme si zvykli používať len tie ústa, tie uši, ako by sme zabudli, že máme dve a tá Európska únie, tak to úplne funguje, hej, oni aké by nemali uši, vy im čo hovoríte a oni si stále tvrdia svoje a kto není v rade, tak, tak toho proste treba vyradiť. A dostali, dostali silnú zbraň vďaka Lisabonskej zmluve a tým pádom je aj to manželstvo už na inej úrovni, už to nie je rovnoprávny vzťah, ale už sme viacej podriadení. Áno, ja tu mám, neviem teraz, či sa mi to na prvýkrát podarí nájsť, ja tu ale napríklad mám takú jednu vec, ktorá by možno zaujímala posluchača, aby by som mohol trošku, ono to súvisí aj z Európskou úniou, a súvisí to aj s Ukrajinou. A vydala jedna maďarská analytická spoločnosť ja to potom môžem aj zavesíme to asi aj našu stránku www.pravonapravdu.sk takú štúdiu ktorá vlastne hovorí o tom, že čo by sa stalo a toto je podľa mňa veľmi zaujímavé keby Ukrajina prišla ako členský štát do EÚ lebo to je veľmi diskutovaná téma že teda malo by sa podobne na výsledok tej štúdie je, že by zbankrutovala Európska únia, No a ja teraz vysvetlím, že prečo. Tá prvá vec, ktorá je, že vlastne Svetová banka odhadla, aké by boli náklady na rekonštrukciu Ukrajiny. A vy viete, dobre, že Svetová banka, to asi nebudeme spochybňovať, že takéto to povie, že to nie je pravda. A viete, že Európska únia sa strašne hrnie do toho, že my tam poďme a my tam poďme rekonštruovať. Tak Európska únia uh, má nejaký rozpočet na tento rok schválený 2025, tak celá rekonštrukcia Ukrajiny bude 12,7 násobok toho ročného rozpočtu a je to 2447 miliard eur. A teraz si zoberte, že oni diskutujú o tom, že odkaz zobrať 800 miliónov eur na zbrojene, či 800, pardon, 800 miliard, prepačte, a, a tu sa bavíme o trojnásobku len teda obnovite Ukrajiny. A to len celé hovorí o tom, že uh, odľa, že áno, Rusko, tú, Rusko je ten agresor, Rusko tú vojnu nejakým spôsobom uh, tam nechcem povedať, že vyvolalo, ale teda išlo na tú Ukrajinu, ale dneska každý deň tej vojny a každý, každý deň toho ničenia tej Ukrajiny na vlastne spôsobuje to, že tak tá krajina bude proste podľa mňa nezrekonštruovateľná. Hej? A keď sa do toho neboda aj dá Európska únia 12 násobok ročného rozpočtu, tak to nás môže len zbankrotovať. Hej? Tak tým pádom to bude vyriešené, už bude slovek lebo únia zanikne. No a ďalšia vec, ktorá je, a to je vec, ktorá je ešte, by som povedal, dôležitejšia, tak to je vlastne to sú dotácie, to je to, čo sme sa teraz tomu dostali takým oblúkom, že financie z Európskej únie, koľko jednotlivé štáty a podobne. No, tým, že Ukrajina vlastne vyváža obrovské množstvo tých, tých produktov, hej, tak Ukrajina by dostávala ročne podľa tejto štúdie 96 miliard eur len na polnohospodárstvo z tej spoločnej polnohospodárskej politiky. To znamená, že nám by, sa, nám by sa Ukrajina má ten svoj agrosektor väčší ako všetky krajiny európske dokopy. Ako všetky. Hej? Vy si to predstaviť, čo to znamená, že takáto krajina by pristúpila. To znamená, že e, tam bolo pre každú krajinu vypočítané, okolo koľko by klesli tie dotácie, tak našim polnohospodárstvom, čo sa stiažujú, teda, že majú málo, by ešte o ďalších 20 klesli. Nehovoriac o tom, že o cenách. Už dneska tie ceny sú absolútne nižšie, to by nám možno vedel, ja neviem, pán Lapšansky povedať, a, a, aké majú pekári dneska, keď berú, by brali z Ukrajiny. Čiže toto by absolútne zlikvidovalo celý európsky trh. Čiže my tu máme na jednej strane ambíciu niektorých politikov členských krajín Európskej únie, aby je tá Ukrajina vstúpila. Na druhej strane, keď to niekto takto na papieri vyčísli podľa údajov Svetovej banky, tak vlastne vy zistíte, že to neviete realizovať. Hej? A, a hlavne by to zničilo všetky ostatné štáty v teda a Slovenska. No, takže je tu potom ešte vypísaných ďalších nejakých 8 vecí ako bezpečnostná rizika, korupcia, e, koľko sme teda zaplatili to Ukrajine To potom vlastne dáte vy na tú stránku, takže tam si to, áno, môcť, áno, tam si to potom môžu posluchači... Poslú... Aby sme sa posunuli ďalej, lebo áno. už nám zostáva veľmi malo času. E, máme tu aj otázku od Petra z Českej republiky. Váš mail prečítam v Slovenčine, ak, ak dovolíte, aby som ne, nepokázal jasne, jasne. tú češtinu. Zdravím poslúšim e, Počúvam slobodný vysielač množstvo rokov, väčšinu reláciu, ak mám čas vzhľadom k pracovnému vyťaženiu. Žijem v Nemecku, rodinu mám aj na Slovensku, prehľad o dianí mám dokonalý. Veľa priateľov na úrovni v USA, Británii, Írsku, Rakúsku a tak ďalej. Všade tam a inde som pracovne býval 25 rokov. Len, len pár na Slovensku. Vy všetci, tie malé straničky, mnohí vznikajú a tak ďalej, majú plné ústa kritiky, ako čo robiť, x rokov na všetko možné ste údajne upozorňovali, všetko viete, poznáte recept, ako čo urobiť lepšie. Efekt? Nula. Už je to dlhodobo s odstupom času nudné. Kto vás zvolí? Nikto. Ste o ničom, nikto o vás ani nevie. Ľudia na Slovensku sú už v nejakej apatii, nezáujme o nič. Čo robíte špatne? Možno by stalo za úvahu pokúsiť sa konečne silne zviditeľniť v rádiu, televízii, na toto všetci tlačiť, tam investovať, pokúsiť sa ako slobodné rádio alebo nejaký iný subjekt získať voľný celoštátne. Takže to je vlastne i otázka pre vás. Čo s tým? Inak zase vyhodené hlasy. Ďakujem za reláciu. Všetko dobré, Nech sa darí Petr. Nebola to len asi voči vám výtka, lebo vy ešte ani nemáte tú politickú stranu, ale voči všetkým politickým stranám, ktoré sú nejaké tie takzvané ministraničky. Áno, ďakujem veľmi pekne za názor, pánovi posluchačovi. Toto je tá najhoršia vec, čo sa asi môže potom stať, že ľudia sú nahnevaní, apaticky a že sú potom v takom stave, že už nikomu neveria. Tak ako ste povedali, my sme občianské združenie. Naša úloha je aspoň teda zatiaľ, kým sme tak ako sme uh, hovoriť a pripravovať veci, ktoré si myslíme, že by teda mohli nejakým spôsobom možno niekoho inšpirovať alebo niekomu pomôcť. Každopádne, ako to ja vnímam, je, že tých ľudí možno nahnevaných na Slovensku dnes veľmi veľa a my sa uvedomujeme, že ak, ak sa bude zo Slovenskom cít niečo pohnúť, tak budeme musieť robiť trošku aj také opatrenia, ktoré sú mimo toho rámca, ako ich ponúkali alebo pripravovali tí súčasní politici tých 35 rokov a myslím si, že na toto je zoro pripravený a že na toto nejakým spôsobom aj, aj chystame teda no, veci, takže ďakujem veľmi pekne, ale každopádne za názor. Filip Power nám napísal, ďakujem pán Albert za skvelú reláciu a zaujímavého hostia, dobre sa to počúva. Keďže som sa aj ja pridal do OZ právo na pravdu, verím, že to všetko pôjde dobre a niečo sa pre Slovensko dosiahne. Ďakujem veľmi pekne a veľmi sa teším a myslím si, že potom po veľkej noci začneme už potom aj tak intenzívnejšie so všetkými komunikovať a veľmi sa teším už, lebo aj chcem týmto vyzvať aj ľudí, ktorí sa teda už aj prihlasili, že kľudne nám už aj píšte a, a aj nám posielajte nejaké svoje príspevky. My to pomaličky dávame dokopy, lebo naozaj chodia veľmi zaujímavé námety a veľmi zaujímavé veci. Takže, takže budem rád, keď aj pán poslúchač niečo kľudne pošle z tej oblasti, ktorého teda zaujíma ako inšpiráciu. Rád by som sa posunul do inej oblasti, lebo sme viac menej hodinu rozprávali len o tomto, tak aby sme aspoň trošku stihli ešte aj nejaké tie iné otázky. Veľa sa hovorí na tom, o tom šetrení aj na tom mm -hmm. štáte, lebo transakčná daňa, všetko ano. toto, čo bolo treba teraz konsolidovať, tak naozaj je to téma, ktorá rezonuje v spoločnosti. A... A je, je to tak ako naozaj taký dlhý, dlhý súboj medzi tým, že či má mať ten štát viacej alebo menej, či majú teda ľudia platiť viacej daní a dostávať potom od štátu, alebo radšej si za všetko majú platiť sami. Tu je to taký, taký mačkopec, lebo tu máme, máme obrovský kapitalizmus. Zároveň tie sociálne možnosti ľudí, ktorí sú často na hranici chudoby a v chudobe, tak nie sú alebo sú okliešťované. Čo by sa podľa vás malo urobiť s tým štátom? Na čom by mal šetriť? A naopak, v čom by mal tie sociálne veci pridať? Pretože naozaj mnohí sú tu na hranici chudoby a ešte sa to bude zväčšovať. Áno. Ďakujem vám pekne za otázku. Toto je také, ako by som povedala, gro toho, čo sa snažíme pripraviť a urobiť. A myslím si, že dnes sme v situácii, pokiaľ štát politici a verejná správa nepôjdu príkladom, tak asi ťažko už budeme vysvetľovať ľuďom, že oni, oni majú dávať z peňaženiek. Ano, to už skončilo, pretože ja si myslím, že už to, čo dnes ľudia dávajú, že to už je nad toho, čo by mali dávať. A na tom sa asi zhodneme každý, to je jedno, že či niekto má viacej peniazy alebo menej peňazí, lebo už to tak ako keby prekročilo tú únosnú hranicu. A neviem, ako teda vy, alebo ako poslucháče, ale to už tak tiež pocitujem, že to už je také zbytočné tie výhovorky, že a nejde to a že už to je bude len... A to by bolo len pár miliónov, keby... No, no nemôžete to hovoriť, pokiaľ to neurobíte, hej? A nie je to nič proti štátnym úradníkom, proti ja viem, poslancom komunálnym alebo niečo, ale jednoducho, keď si zoberieme tie príklady z tých iných krajín a my sme si dali tú, tú prácu, že sme to nejakým spôsobom tak si vyhodnotili, tak vlastne zistite, že či už na počet ministerstve, počet štátnych uradníkov, počet, ja neviem, ľudí, ktorí pracujú vo verejnej správe celkové, alebo aj poslancov, komunálnych a podobne, ľudí, ktorí sú obsazovaní do, do tých rôznych podnikov, ktoré sú, ja neviem, či už pod ministerstvami alebo aj pod vyššími územnými celkami, mestami, obcami, proste to je obrovské množstvo ľudí. A keď to zoberiete od hora dole, tak vy tam máte Úradníkov, ktorí sú ako keby na Zem to, že profesionálni úradníci. A potom tam máte veľkú časť miest, my sme to vyčíslili na 5 až 25 tisíc, ktoré my voláme, že politické trafiky. A to sú, to sú ľudia, ktorí sú, to sú tie dozorné rady, predstavenstva, sú to napríklad ale aj podniky, ktoré sú zriadené pod, pod rôznymi ministerstvami keď si zoberiete jeden len vyšší územný celok, tak si neviete predstaviť, to by ste na túto celú stenu, čo tu máte, mali pomalované, koľko tam máte všelijakých podnikov, dozorných rád, predstane ste niečo a to potom, keď sa tí poslanci zidú a hlasujú, tak prvá je, že na tabuli vždy musia byť vypísaní, že kde kto ide, ano? No a toto sa proste musí skončiť. Hej? To znamená, musí prísť niekto, kto povie, že a konec, Hej? No, a teraz prvá vec, že to bude a druhá vec, aby to bolo tak, aby to neohrozilo nejaké fungovanie štátu, to znamená musíte mať v čase nejaký harmonogram nakreslené, ako to urobiť, alebo nemôžete tiež e, prísť a, a proste urobiť nejakú tú maskovú, motorovú pilu, ako musí to byť nejako rozumné. No, takže my sme vychádzali z nejakých dvoch vecí, a, ale to prvé východisko, ktoré chcem povedať, a to je rovnako, ako sme pri tých mimovládkach, hovorili, že my tu dneska nemáme na verejnú diskusiu nejakú analýzu ktorá by hovorila o tom, že čo vlastne ideme robiť, hej? Minister financí povie, dnes som mal inéč komunikáciu práve s ministerstvom financií, lebo minister financií stále hovorí, že ale veď to by ušetrilo len zo pár miliónov eur, áno? Tak keď som sa pýtal, že na základe čoho, tak oni povedali, že vlastne nerozumejú, čo sa pýtam, hej? Čiže ja chcem vedieť, je taká analýza, alebo nie, že on si to len tak lajzol, že to povedal, alebo že koľko, lebo keď nejaké také číslo vznikne, tak je to väčšinou sa to robí profesionálne tak, že máte nejaké tri varianty a, a potom by ten minister mal povedať, že áno, tento variant už sa 52 miliónov, tento 32 a tento 75. Vymýšľam si teraz tie čísla. Hej. To by bolo po to že viete, o čom hovorí. No, a my sme si zobrali dve analýzy, ktoré sa úskutočenie, ktoré sú. Tá prvá je analýza Republikov Unia zamestnávateľov, ktoré v tom čase, to bolo v roku 2010, analyzovalo a teraz pozorol na všetky podriadené organizácie, ktoré sú pod ministerstvami. Hej, to znamenáte. Ministerstvo, ono má nejaké organizácie. V tom čase ich bolo 860. Teraz ich okolo 260, čiže sa znížili. A Republika, únia zamestnávateľ alebo zamestnávateľia majú vždy také, by som mal obrovské nervy na to, keď sa toto riešil, lebo oni stále hovoria, že preboha však máte strašne veľa tých úradníkov a keď si zoberete tie čísla, tie tabulky, tak naozaj zistíte, že áno. Že je strašne veľa. Ja ich volám, to sú tí Bratislavskí úradníci, to sú tí, ktorí tie politické strany ich zamestnávajú, lebo to sú tí voličia s tými rodinami, to oni tak vsádnu dá ten stôl a povedia si, no tak títo nás potom budú voliť, lebo je 20 tisíc policajtov a oni majú rodiny, tak to máme hneď 60 tisíc, alebo viete, to tak funguje medzi politikmi. No, takže oni hovoria, že by sa tam dalo ušetriť republikovne z roku 2010, Okolo 300 miliónov eur, čo je dneska diskontované 400 miliónov. A teraz si predstavte, že by sme vedeli na štáte od roku 2010 do roku 2025 ušetriť každý rok 300 miliónov. Krát 15. Je to dosť peňazí, že? To je prvá. A tá druhá bola v roku 2020, to bolo Ministerstvo financí. A to dokonca hovorí inštitúcie finančnej politiky, že až 760 miliónov by sa dalo ušetriť. Ale pozor, oni sú tam takí, to sú takí tí typickí, tí, jak by som to bol, analytici, oni tam dali do toho škrtania aj policajtov čo je ako nereálne, hej, lebo my tých policajtov... nedostatok, to... No, takto. Oni uvažovali s tým, že by sa uvoľnili tí policajti, ktorí na to, že sedia za stolom a že by sa zvyšil ten počet tých, ktorí sú ako keby v teréne a že teda tam by sa nejakým spôsobom... Každopádne, keby to nebolo 760 miliónov, ale 600 miliónov. Máme tu dve nejaké exaktné čísla, ktoré nám hovoria, že 400 a 600, miliarda. No a teraz sa pýtam, keď to miliarda ročne podľa Inštitútu finančnej politiky a Republiky únie je zamestnávateľov. Je to málo alebo veľa podľa vás? Miliarda ročne? Miliarda ročne na... No, to, to, to sú no. a teraz sumy. sa vás pýtam, a prečo s tým nikto nič nerobí? A to je to isté, čo s mimovládkami. A ja tiež doteraz nikto s nimi nič no. nechcel robiť. A napríklad v rámci toho ministerstva financií sa hovorí že by sa dal znížiť počet zamestnancov štátnej správy štátne správ o 10%, to je to, čo Fico vlastne povedal, že teda ideme o 10%, výsledok nevieme. Hej. A že by to teda bolo okolo 50 tisíc zamestnancov, ale že potom by museli prísť audity, to znamená nejaké procesné, že by ste možno niektoré veci zlúčovali, hej, že by to nerobili 10 ľudí, ale že by to robili, čo ja 10 ľudí, ale pre všetky ministerstva napríklad. A tam by sa dala ďalšia dodatočná 20% úspora dosiahnuť. Ale čo je podstatnejšie v tomto, a to sa bavíme stále o štátnej správe, to sa nebavíme o mestách, obciach a vúckách, tak my sme sa pozreli na to, ako fungujú ministerstva v rámci členských krajín Európskej únie a Švajčerská. A zistili sme Slovensko má 15 ministerstiev a máme 5,4 milióna. Nemecko má 84 miliónov a majú jedno ministerstvo menej, prosím, pekne. Máme tam ďalšie krajiny, Fínsko porovnateľné počto byť, má 12 ministerstiev, Švajčiarsko má 7. Hej. Čiže my sme aj navrhli nejaký, nejaký spôsob zľúčovania tých ministerstiev. Viete, že u nás to funguje tak, že keď tu bola Matovičová vláda, riešil sa plán obnovy, tak ten sa rozdelil podľa volebných výsledkov. To znamená, každá strana, koľko mala rezortov, dostala z plánu obnovy. Dnes vytvorilo sa plus tomu myri, hej, pani Remišová. Došla táto vláda, vytvorili si ministerstvo športu. No. A pán Boh nás ochraňuje, aby 4 alebo 5 strán dokopy na ďalšie, aby budeme ich 20, tých ministerstiev, že? No. A keď sme tu mali aj jednu stranu, tak tých ministerstiev stále bol tak veľký počet. Čiže ono to asi nebude o tom, že koľko je tých strán tej koalície, ale asi to bude o tom, že keď 35 rokov sa nám zvyšuje ten počet ministerstiev, že tak asi musí prísť niekto, povie, že a chlapci dosť, hej? Lebo keď si to zoberete do dôsledkov, tak pýtam sa teraz ako aj posluchačov, sú to politické trafiky alebo nie? No tak určite sú. No, dobre, čiže keď sa zhodneme na to, že sú to politické trafiky, tak by sme mohli prieť napríklad ku Vuckam? Ako to, že niekedy sme mali polovičný počet, počet Vúciek? A fungovalo celkom Slovensko, nie? Či? No... Takže, takže otázka je, že znova sú to politické, trafiky nie sú. Minulé zaznená taká informácia, myslím, že to bolo na site, že máme 20 tisíc poslancov, prosím pekne, na Slovensku. 20 tisíc poslancov. A ja sa pýtam, a keby ich bolo tisíc, čo by sa stalo? Ale tam sú aj tí komunálni, ktorí berú za to len nejaké drobné vôvodovka. To je v poriadku, ale a čo by sa stalo? No dobre, počkajte. To, to nie je pravda. Pozor, pán, pán rektor, lebo keď máte komunálneho poslanca, on je väčšinou vždy nejakom podniku, že? Potom. No, takže nebavíme sa len o tom, že to mm. je len poslanec za pár šupov, ale oni sa väčšinou potom jeden druhého niekde si odsúhlasia. Takže, takže my tu máme miliardu ročne máme niekde pomenovanú to je inštitú finančnej politiky republikovnia Unia a zamestnávateľov. A propo zamestnávateľa každý rok, každé volebné obdobie, keď priek vláda tlačia na to a doslova prosia, žiadajú, aby nejakým spôsobom sa redukoval ten počet tých, tých štátnych úradníkov, najmä tých bratislavských, my voláme Bratislavsky, pretože jednoducho, keď s týmto sa už niečo neurobi, tak uh, ja si neviem predstaviť, ako toto pôjde ďalej. Hej? A my tu máme v zahraničí aj mesta, Spojených štátoch, ktoré majú uh, mäš, väčší počet obyvateľov, ako má Slovensko, ale tú administratívu majú, ja neviem, stotinovú, ako má Slovensko. Hej? Čiže my sa tu možno len stále hráme na nejaké, na nejaké tie politické, by som povedal, chlievy a zabúda sa potom nakoniec na to, že tie chlievy by mali byť pre tých ľudí. Hej? Lebo No, znova zopakujem, či tých poslancov bude 20 tisíc alebo tisíc ako prepašte, a ja to nevidím žiadny rozdiel, hej. No, takže, takže toto by som asi povedal ako taký základ. No a potom to druhou tému, ktorá je, a to som hovoril na začiatku, to je to, že slovenská rovnostárska krajina no pozor, to neplatí. Neplatí to v tom, že keď ste politikom alebo ste primátorom, alebo ste aj starostom niekedy, no tak to neplatí. Tam už sa dostávate niekde inde. My sme si urobili takú prípadovú štúdiu my tu máme napríklad veľa ľudí, či už úradníkov alebo menežerov v rámci štátnej verejnej správy, ktorí majú napríklad vyšší plat ako má premiér, ako má prezident. Napríklad, napríklad pán guvernér Národnej banky má plat, myslím, okolo 27 tisíc mesačne to je slušné, že viceguvernéri tam teraz terajší ten bývalý minister športu, tým majú tuším okolo 22 tisíc či koľko. to je jedna vec, že to je slušné, ale druhá vec, že tá MBS je viac menej už ako keby zbytočná, no. lebo však máme euro a... Tak, MBS má tisíc zamestnancov CCA a ja tu mám vypísané MBS, nemá kontrolu nad eurom, to vieme, to má ECBčka, nerozhoduje tým pádom o tých nejakých menových opatreniach, lebo však o akých no a, a vlastne ani s z infláciou, neodplivuje infláciu, to je, to je niekde znova zahraničia. Čiže ona robí nejaký dozor, ale tak povedzme si, aký robí do, do, dozor nad bankami, ako, hej, asi ani žiadny. Čiže otázka je, že, že či práve takéto inštitúcie až do takej miery potrebujeme, či potrebujeme, aby mal uh, pán guvernér 27 tisíc eur mesačne, či potrebujeme, aby pán predseda rozpoštovej rady mal 16 017, ináč, on, on mal do nedávna vyšší plat, ako mal premiéra ako mal ako mala, tedy bývala teda prezidentka. No máme tu kopec A o tom sa to... ani nehovorí to teraz ako tak my, čo, my, sme, my sme na to upozorňovali v rámci jednoty dôchodcov na Slovensku, lebo Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, my máme furt vojnu, už teraz trošku sa uklodnili chlapci, ale to sú takí tí, tí úradníci, akože od začiatku na predstavte si, že oni sú tam, oni tam majú kopec ansablu, ale tento pán Tod bol taký špeciálny, on mal pláť aj 16 tisíc mesačne, však nikto mu to nezavidí, niekto má, no ale títo pani boli tí najväčšie krikloni toho, že dôchodcovia majú vysoké dôchodky, že to treba zrušiť 13 dôchodov, že tento treba zrušiť, toto to treba zrušiť, no ale potom, keď sa spýtate, že ale pán to, že minimálny dôchodok je 390 eur, že ako si to mysleli s tými 16 tisícmi mesačne, tak na to už vám odpovedali nevedeli, oni vám povedia, že to je neudržateľné pre Slovensko, ale jeho plade je udržateľný, viete, takže to máte takú tú, tú, tú, tú, tú to, to, sú to sú tie politické trafiky, to je to, čo môžeme úplne jasne, a toto je znova niečo ako hovoríme o tých, o tých mimovládkach ono je to odpublikované v Národnej rade že si to viete pozrieť, ale to by malo byť normálne taká, ale vy tam napríklad, neviem, či tam vidíte úplne všetkých a ja neviem, tie všetky tie dozorné rady podobne, vy tam máte ľudí, ktorí sú v 5-6 tých dozorných radách a v tých predstavenstvách a neviem, de. to by malo byť podľa mňa pre ľudí vypísané ako nejaká tabula hamby. Však si predstavte, že jak môže štátny úradník zarábať ja neviem, tam máte niektorých, ktorí majú ešte viacej, alebo oni majú nakumulované tie príjmy, rozumiete? A, a, a prečo sa pýtam, hej? A potom sa tu bavíme o tom, že či, bude, že či bude minimálny dôchodok 390 alebo 420, no tak chodte dokoľu s prepačením. keď tam mm -hmm. máte takéto platy, rozhodujete. Ale mohli by sme ešte dve také témy, myslím, že to by sme ešte mohli stihnúť, rozobrať, lebo naozaj mali sme pripravených asi 15 otázok, mm -hmm. ktoré, ktoré sme mali tak pred, predjednané, ale bolo jasné, že to sa nedá ani všetko, ale dve z nich sú pre mňa také dosť kľúčové a myslím, že aj pre tých ľudí, aj tí, čo nás teraz počúvajú a potom tom všetkom, čo sme si tu povedali, tak veľa sa rozpráva aj o tom, že banky ako také, ktoré mali aj rekordné zisky, ktoré vieme, že zarábajú už len na tom, že niekomu vedú účet a berú za to, ja neviem, 8 eur, len za nič, za administratívu, či oni by sa nemali viacej podielať. Viem, že vy ste písali aj nejaký list tým bankám, že mm -hmm. toto všetko ste sa snažili už riešiť. A druhá otázka k tomu, rovno to už k tomu dám naraz. Aký, ako vidíte alternatívu, ak, ak vôbec vidíte, že sa to dá ešte nejako zreformovať a zlepšiť voči tomuto kapitalistickému systému, ktorý tu je a vieme, že je v mnohom, naozaj prehnitý, čo sme si tu mnohé veci povedali, a ako čo by sa možno dalo z toho socialistického modelu viacej do toho dať a reálne, aby sa to aj mohlo plniť? Lebo vieme, že Boris Kolár mal sľuby o tých 25 tisíc bytoch, čo je veľmi dôležitá téma samozrejme pre ľudí. Teraz Robert Ficoto čiastočne ide splniť, iba čiastočne. Ale čo všetko ešte by sa dalo robiť, tak v skratke, aby sme naozaj neboli v tom ťažkom kapitalizme, pretože my nemáme také príjme, ako majú v iných krajinách, že si môžu dovoliť ten kapitalizmus. Áno, ďakujem pekne za otázku. Ja by som začal tými bankami, ale netýka sa to len bank a to vlastne my ponúkame ako alternatívu tej transakčnej dane. Uh, my tu máme nielen za tie posledné roky, keď bol teda COVID a je vojna, my tu máme takých nejakých výťazov a tam môžeme zaradiť energetické firmy, banky potravinové zahraničné reťazce, zbrojárske firmy, mobilných operátorov napríklad a podobne. A to sú spravidla firmy, ktoré, oni sídlia aj india, ale tu zarábajú. To znamená, tu majú vytvorené nejaké tie svoje, by som dovedal, povedal, chlieviky, do ktorých ľudia každý rok nejaké peniaze nasypu. A keďže jedlo si musíte kupovať, keďže energiu musíte platiť, keďže väčšina mladých ľudí má úver uh, hypotekárny, alebo teda máte účet v banke. Dokonca by som tam zaradil aj dss to znamená druhý pilier do tohto. Uh, tak uh, mobilní operátory takisto. Tak vy tu máte vlastne tie základné veci v rámci spotrebného koša, spotrební kôže vlastne uh, sú všetky tie veci, ktoré ako keby si základne človek nejakým spôsobom kupuje mesačne a tam máte práve toto to, bývanie, tie energie, tie potraviny a podobne a to má všetko svoju nejakú váhu. Čiže keď máte 100% nejakých výdavkov mesačne, tak potom to percentuálne nemáte nejako rozdelené a napríklad na na to jedlo sa v priemere dáva 25%, 25 z toho mesačného vydajú, ale sú kategórie ľudí, tie seniory, um, rodiny s deťmi a podobne, ktoré dávajú logicky viacej. Hej? A potom napríklad seniory dávajú viacej na lieky a podobne. A lieky sú tiež ten príklad, že, že zahraničné spoločnosti. No a teraz, tieto, tieto všetky, ktoré som vymenoval, sú spoločnosti, ktorým tam nikto nezavidí tie zisky, ale keď si že banky majú každý rok cez miliardu čistého zisku, to znamená už bez daní. A ten zisk sa potom šup dáva náspäť domov a to sú tie peniaze, ktoré sa tu vyberajú. No a toto je tá, tá jedna časť toho. No a oni potom v rámci toho, že teda majú niekde tú materskú spoločnosť a tu je tá cerská, tak oni si potom ešte medzi sebou účtujú rôzne poplatky, hej buď sú to nejaké konzultačné licencie, alebo sa to volá, že transferové oceňovanie. To, to je taký nejaký normálny výraz, ale princíp toho je, že zisk není len to, čo ide domov, to jediné, ale že aj v rámci tých nákladových položiek oni si posielajú domov. A teraz, keď si zoberete tie obrovské miliardy, ktoré tieto firmy dosahujú, však energetické firmy, viete, že dosahujú mobilní operátory, tiež na tom nie sú zlé banky a podobne, tak keď to narátate celé dokopy, tak sa dostávate niekde ročne na úroveň 2,5 2 miliardy, ktoré vlastne sú v tom čistom zisku, v tých rôznych konzultačných poplatkoch, v tom transferovom oceňovaní sú ako keby presúvané zo Slovenska preč. Hej. No a teraz otázka je, že či ideme od ľudí vyberať transferovú daň, alebo či sa pozrieme a asi poviem, že dohodneme, alebo teda nájdeme nejaký úzu s tými spoločnosťami, že teda sme teraz tak, ako na tom sme, že či sa na tom nemôžu, že nechcú, že by sa na to mali nejakým spôsobom podielať, lebo keď si zoberieme, že je to 2, 2,5 miliardy ročne, to je obrovské to je proste obrovské množstvo financií, a to sú tie čisté zisky a tie náklady, ktoré tam vnútri tečú. Takže ja si myslím, že tuto by bol rovnako priestor uh, si povedať, že, že ten štát by mal nejakým spôsobom zakročiť a ja viem, že veľa možno tých nejakých pravicových politikov povedal, že ale voľný trh a podobne, len je tam veľmi veľa interných faktorov, ktoré nechcem tu teraz ako veľmi vysvetľovať, lebo sú to možno trošku ekonomicky zložitejšie, ale napríklad banky vedia si ku koncu toho účtovného obdobia navýšiť umelo svoje náklady, tam oni si vedia tvoriť rezervy, tvorba rezervy versus rozpustenie rezervy, lebo keď majú úvery, oni si ich nadceňujú podľa typu rizika a keď si precenia veľa úverov, že sú vysoko rizikové, tak si vedia vytvoriť náklady, že si umelo znižia zisky. No a teraz pojinta je, že keď sa spýtate Národné banky, teda tej slavnej, tých 27 tisíc guverné a mesačenie, že či toto oni sledujú, tak oni sa tvária, že však všetko je v poriadku, všetko beží. Tak ako má, ale všetci dnes vieme, že tie banky si to robia. To znamená, oni si ešte ako keby umelo znižujú ten zisk. hej. No a viete, dobre, že každá veľká, ako vždy je na tom najhoršie ten malý podnikateľ, ten živnostník, lebo toho je, ten daňový úrad do ďube, hej. A tie veľké firmy, tie sú principiálne, ono to, ten efektívny daňový výnos je podstate nižší. To znamená, oni percentuálne, oni síce môžem zaplatia 100 miliónov, ale percentuálne, keď to porovnáte s tým živnostníkom, zaplatia polovicu možno. Hej, Percentuálne. No. Takže toto by som dal takú ako nejakú inšpiráciu a myslím si, že oni o tom aj tí štátni úradníci vedia. Ono to vždy potom funguje tak, že, že tie veľké spoločnosti my sme mali veľké, veľké ťahanice s tými potravinovými reťazcami, lebo oni hlavne to transferové oceňovanie, oni si cesto to riešia a oni potom povedia, že majú 2% maržu, ale reálne tá marža je možno 80%, 8 až 10%, nie 80, 8 až 10%, keď si pozriete aj to transferové oceňovanie. Takže tým chcem len povedať, že keby štát mal ochotu ísť aj do tých veľkých, tak by to vyzeralo dnes úplne inak, nemuseli sme možno zvyšovať ani tú dph -čku alebo sme ho nemuseli zišovať toľko, nemusela byť možno to transferovať daň. Ale ono je to celo, o tom celom nastavení toho, že šetriť na tej štátnej správe, verejnej správe a prijatie opatrenia. Pre mňa najpodstatnejšie je, že, jak sa to povie, že starého, neviem čo, kú novým, neaučí, kúskom, starého psa. Hej, novým kúskom nenaučíš, tak otázka je teraz na to, že bude sa dať s tými, nechcem povedať starými psami, ale teda s tými, čo to 35 takto robili, Myslíte si, a to sa pýtam teraz ako otázku poslucha, myslíte si, že oni budú vedieť sa na to inak pozrieť, alebo budú zase len robiť niečo, čo už robili tých ich rokov. No to je taká, aby som povedal, rečnická otázka a to je možno výhoda tých ľudí, ako, sme, ako je Zoro a, a ako som ja, ako sú naši kolegovia, ktorí majú na to možno takýto trošku iný pohľad a, a myslím si, že by to mohlo zafungovať ako to, keď to funguje inde, prečo by to nemalo fungovať u nás? Hej? Takže toto je vlastne aj odpoveď na to, že čo z toho socializmu, ktorý išiel a oveľa výraznejšie po tých veľkých, až, až radikálne, ale tu sa až tak radikálne nedá ísť, lebo to by už bolo nastolenie socializmu znovu, keby sa teda malo niečo zo, úplne celé zoštátniť a všetko zmeniť na štátne podnikanie, aj keď v mnohom by to bolo lepšie, ehm, keby tie, tieto veci takto fungovali? No, takto toto je jedna vec, teraz ja nehovorím o zoštatnení, ale toto je jedna vec, ktorú má aj takú zoro, veľmi podľa mňa, že úžasnú predstavu, je, že my sa tu stále len pozeráme, že niekto tu niečo vyrobí, ale prečo by nemalo to, to niečo vyrobiť štát, to sa ako pasívne príjmy. To znamená, tak ako sme mali niekedy celé tie energetické, strategické podniky a podobne, a to nám prinášalo ten, ten príjem, ten pasívny príjem, tak toto je niečo, čo by mal ten štát robiť. Hej, a, a sú štáty, ktoré to robia. Keď si zoberieme, si Izrael, oni tam majú nejaké ministerstvo inovácií, oni robia start oni investujú, oni investujú do týchto všetkých vecí. To znamená, že to sú tie pasivné príjmy, ktoré oni potom to know-how ako keby predávajú ďalej. Je pravda, že oni to robia zväčša do tej vojenské technológie, ale oni sú ako keby najinovatívnejší. Čiže tuto musíme hľadať, ak Slovensko dlhodobo má byť niekde akože posunuté, tak aj tie investície by nemali byť podľa mňa, že ja viem, baterkaren Šurany Hej, ale malo by to byť niečo, čo nám reálne prinese tu niečo akože sofistikované, Hej, alebo to potom musí urobiť štát. Posledná otázka, máme už iba minútu na to, tak skúste stručne, čo s tými clami, ktoré zavádza Donald Trump a ktoré teda čiastočne budú odložené, ale ono nás uh -huh. to čaká. Áno, ja, ja nehovorím domienky, ja sa vždy snažím dohľadať nejaký zdroj, Tuto je nejaká analytická prognoza jedného dánskeho, to je štátny inštitút, ktorý to robil na základe metodiky Oxfordu. A oni hovoria, že by sme mohli stratiť v rámci, ako to Slovenska bude vyčíslovať pre každú krajinu, 2,7 HDP, to znamená v rokoch 2025 až 2027 vyše 6 miliard eur ak by tie celá boli teda na tej úrovni, ktoré sú teraz, ešte vlastne obrovské číslo, hej, ale keď si zoberiete, že vlastne nič sa nedieje, že my to necháme ako keby plávať a teraz nehovorím, že vláda má nejak veľa možností, ale nejak rok, ako musíme, zachytili ste teraz, že skončilo to to eko a teraz otázka je, že, že ako je vláda na to pripravená, kde je minister práce, kde sú odborári, hej, že proste nikto sa na toto nechystá ani žiadne kroky k tým nerobí takže tých 6 miliard ak bude, tak to môže byť pre Slovensko ako celkom veľký problém aj z pohľadu zamestnanosti Máme tu otázku od poslucháča Dnes bol na, inforu, na infovojne pán Kolár, ale mhm. nemohol som všetko počúvať padla nejaká otázka na spoluprácu s pánom Baránekom, čo k tomu viete povedať vy? Skúste veľmi krátko? Več, neviem vám vôbec povedať, ja pána Banera nepoznám, ani, ani som si v živote nekomunikoval, neviem, ospravedlňujem sa, neviem na toto odpovedať. Všetky strany a politici sa tvária ako spasitelia kritizujú prehrešky tých druhých, ale ich nesmie nik kritizovať. Budete iný? Pán Kolár, odkedy ho počúvam na YouTube a inde, je mi, čo sa týka názorov, sympatický, ale zároveň počúvam na neho kritiku, že on nie je iný ako ďalší bohatí podnikatelia a politici. Vraj prišiel k majetku nie veľmi slušnou cestou. Čo k tomu viete povedať? Ľuboskošiť sa pýta. Áno, ďakujem vám pekne za otázku. Pozrite sa... Zoro nejde do politiky kvôli peniazom. On má myslím si, že úplne jasnú motiváciu, prečo do toho ide. Chce niečo zmeniť. Chce to zmeniť k lepšiemu. A my si stále hovoríme, že máme dve uši na to, aby sme počúvali a počúvať sa budeme snažiť tie názory a, a aj tie možné výhrady aj naďalej. Musíme končiť. Tú zvyšnú otázku, ktorú poslal Ľubo, tak ja položím ešte v rozhovore pre kľúč od .sk. Takže ďakujem veľmi pekne, že tu bol dnes s nami pán Martin Halás. Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný sa aj Michal Albert a majte ešte pekný zvyšok dňa. Do počutia.